gå på gatorna titta i fönstren knacka på dörren torka av fötterna gå in och få att titta ner i mm. och inkommer när var slog i borden Efterkommor gorma och svår Undrar vad gubben gjorde Ska du slå som du borde för mig Då vill jag inte pussas med dig och Ungarna skrek och hunden var blökt Och hatta och sked i vasken